أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه wa naudhu billahi min shururi anfusina wa sayyati a'malina ma yahdihi lahu falamudilla lah wa ma yudlil falahadija lah ashhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu an muhammadan abduhu wa rasooluh arsalahu allahu ta'ala bilhuda wa dhin alhaq liyudhhirahu ala dhin kullihi walaukkelihal mushrikun tëndëru arshikuas jemi par salin emisoyen ton qëtëtrimi iblera jemi duke fol per disa vlera që i posëdon bot kuptimi islam për disa çështje me të cilet kënohemi për disa bot kuptime dhe vlera të cilat jemi të gatshëm të ofrojmë njerëzimit dhe të cilët në të kaluarën kanë qenë shenj dalluese e qytetërimit islam është diçka me të cilën ne me të drejtë kënohemi diçka me të cilën ne po mundohemi ta jetojmë jetën tonë si besimtar në këtë botë Gjithashtu edhe të afrojmë të tjerëve Të afrojmë këtë bot kuptim më pra njerëzve që kanë nevoj për ta Mundohemi që njerëzve të atregojmë rrugën e lumë turis në këtë bot Dhe rrugën e lumë turis se përhershme në akhirat Allahu subhanahu e tala ta e ka kryuar njeriun Dhe e ka caktuar mënirën e jetesis në këtë bot Dhe mënira e jetesis në këtë bot Dhe mënira e jetesis në këtë bot është ajo që Allahu gjeleshanu e ka zgjedhur qi ai duhet ta praktikon në jetën e ditët e përditshme. Prandaj Islami është një sistem i përkryer, i plotë i mënyrës se si duhet të jeton njeriu, se si duhet ta kalon jetën e tij të kufizuar në këtë botë. E ne duke fol për vlerat brenda Islamit si një nocion, si një term i cili do të shtjellohet në emisionet e navim, do të mundohemi që njerëzve t'u tregojmë Sa oferta e muslimanëve është ofertë me vlerë. Sa ato që ne posedoim, edhe jemi të gatshëm të ofrojmë njerëzimit është diçka e cila ka peshë, edhe e cila ka mundësi ta ndryshon situatën dhe gjendjen e njerëzimit. Është diçka që Allahu subhanehu ve tere na e ka dhënë. Është diçka me të cilën Allahu na ka dërruar. Dhe pasi që na ka krijuar, nuk na ka lënë të hutuar, që të bredhin pa ndonjë qëllim në jetë. Por përkundrazi ka dërguar pejgamber që nevet na e tregon se çfarë është vlera e vërtetë e jetës njerëzore, se ku është koha e dobishme dhe mënyra e dobishme e shfrytëzimit të kohës dhe si duhet të jetojë njeriu në këtë botë, në këtë botë e cila nga afati i saj është e shkurtër dhe pas së cilës vjen ballafaqimi me veprat tona dhe llogaridhënia para Allahut subhanahu wa taala. Çuditërimi i vlerave është emri i përshtatshëm Nga se në islam, nëse mundohemi të definojmë vlerat edhe të flasim për ata se qfar kuptimi ka vetë nocioni vlerë të të shohim se aj është i instaluar apo i vendosur në gati se gjdo segment të jetës njerëzorë. Do më thoni ka përfshirë gjitha mënyra se si duhet të jeton njerëju, se si duhet të vëpron njerëju dhe si duhet të ndërton të tashmën e ti dhe ardëmërin e ti. Vlera Nga aspekti gjuhësorë, në gjuhën tonë, shqipe, do të thotë diqka me të cimë vlerësot diqka. Ndo një punë apo ndo një sendë. Gjithashtu si vlerë është emëruar edhe ajo e cila ka edhe vlerë simbolike, e cila është një gjë e qëmu është me për një shoqëri, për një bashkësi, ma dje dhe për një individ. Por, ne nuk do të ndalemi vetë me, me këtë kufizim, i cili është kufizimi gjuhësorë. Ne do të mundohemi të japim edhe kufizimin më të gjerë të nocionit vlerë me qëllim që këto nocione të jetë më i qartë dhe ta kuptojmë se çfarë kërkon Allahu subhanahu wa taala prej neve dhe pse ne insistojmë në këtë emërtim qytetërimi i vlerave dhe pse ne vazhdimisht e potencojmë nevojën e njerëzimit për këto vlera islame sepse ato janë mjete, janë kritere, janë një simatëse me anë të cileve njeri ju e vlerëson, punën e preferuar nga jo që nuk është e preferuar, punën e vleshme nga jo që nuk është më pak e vleshme, punën e mirë nga jo që nuk është edhe aqë e mirë. Pra ndaj, do të mundohemi që të asëqarojmë këtë nocion në këtë emision, duke e ispjeguar pes kuptimet e vlerës islame, që i ka, dhe më thonë, nga ana e vlerës, gjuhësore, si pas kuptimit në gjuhën arabe, gjithashto dhe nga aspekti mënyrës e si konseptohet apo si kuptohet këtë këtë termë apo këtë nocion vlerë islame në jetën e përgjyrshme e njërzimit. Qështja e parë që duke të kimi parasysh, është se vlerë e islame është sistemi, mënyrës e si funksionon në gjërat në islam. Në dhëmë vlerët, jonë sistemi, të quajmë kushtimisht operativë, Se si funksionon, jeta e një rjutë si individ, jeta e një rjutë brenda familës, jeta e një rjutë në një bashkësime të vogërë, jeta e një rjutë në një bashkësime të madhe, edhe jeta e një rjutë në atë bashkësit të madhe njërzore që da i përshinë gjithë njërzit. Përndaj është sistemi, mënyra se si funksionon. Një dhe mushej, thotë në gjuhën arabe, dhe dhe dhe është mënyra se si funksionon në diqka. Këto vlera i ka bërë aq esenciale, sa që janë të patjetërësueshme dhe të nevojshme që njeri ju si individ, si bashkësi të funksionon. Përndaj, kjo është një prekuptimeve që i ka vlera islame, është sistemi, mënyra se si funksionojnë nëgjerat. Këtë do të mundohem i ta sëqarojmë në përmjetë disa veqori, veqorive edhe disa qëllimeve që i ka sistemi islame i cili është i vendosur si reguluës i jetës njëzora. Që është i e pa që duhet të kene para si zhvlezër të ndërruar dhe motrat të ndërruara? Orse islami është sistem i cili është i përstatshëm. Sot ne jetojme në kohën e zhvillimit të mahaniqëm, hutuës të teknologjisë. Edhe të ne, madhje dhe famiju, edhe famija, edhe dikush që pa, ka pak informata fletë për disa programe që janë kompatibile për disa lloje kompjutera. të kompjuterave. Mosta flasim për gjëra tjera, mosta flasim për veturat kur ku flitet se pjesë që janë origjinale janë shumë më të mira dhe më të përshtatshme për veturën se sa pjesë që nuk janë origjinale por që janë kopje. Prandaj Islami si mënyrë, se si duhet të funksionojë njeriu është diçka e cila është për për e përshtatshme për llojin njerëzor. Po natyra se si e ka krijuar Allahu xh.sh. në si një dualitet, si një shpirt dhe si një trup dhe brenda këti konteksti mënyra se si Allahu ta ka caktuar jetesën tënde është me burim hynor dhe më thonë aje që e veqon islami, islami si sistemi jetës edhe vrejrat islami si pjes apo si shtyl ati, ati sistemi është fakti se aje ka burim hynor shpallës i këti sistemi është Allahu subhanahu e tal nëse dikush sëmuret edhe smundja ti ka të bëjë me ndonje pjesë të trupit. Ajë do të mundohë që të gjejë njeri unë më të arsimua, njeri unë më të ditur, rrëtha saj qështje dhe dhe të konsultot me të. Ma dje do të konsultot dhe disa herdejse të zbulon shkakur e smundjes edhe ku është shërimi i ti. Grasë është i bindur se ajë njeri apo ajë person është ajë i cili më së miri e ka hulumtuar, e ka studiuar atë pjesë të trupit qëfar dhe të thoni, kur ta kemi parasysh se Allahu Gjereshanu e ka kryuar njerëjun, edhe e ka ndëruar, duke e kryuar me dorën e ti, duke e dhënë shpirtin, duke e ndëruar mbi krijesa tjera, dhe duke i urdruar me leke që ti bëjnë seshde, a me ndoni se Allahu Gjereshanu këtë krijes, ka që të qmuar dhe ta len pa uzim? Ta qëmë kushtim ishpando nje, ka talok se si duhet të jeton në këtë bot? A se si. Pra ndaj, Kjo që Allahu gje e shanuhu në përmjet pejgamberve, ua ka shpad njërezve, është mënyra, sistemi, se si duhet të funksionojnë në këtë botë, se si duhet të jetojnë, edhe kjo është ajo që kërkohet prej neve të praktikojmë në jetën tonë. Të zbatojmë mënyrën se si Allahu e ka caktuar, se si në mënyrë më të përshtachme, më të dobishme, më fruddhënse, të kalojmë jetën tonë në këtë botë, duke mos e humë mërkohën në gjirat të pa dobishme, e mos të flasin përgjeqen të dëmshme. Përndhe Allahu Subhanehu e talen në Kur'an thot, eljohu me ekmel tulekum dinekum, sot une va plëtsua fejnë tuaj, një prajetër të fund që është padhur. Allahu e ka plëtsuar fejnë ti, va e të mem të alej i kumni ame ti, dhe i kam plëtsuar, i kam përfunduar, begatit e mija nda juve, va radhi tulekumul islam e dina, A dhe jam i kënaqur çe Islami të jetë feja juaj. Do të thonë ne flasim për kuptimin e nocionit vlerë Islame si sistem funksional apo mënyra se si duhet të funksionon njeriu në këtë jetë. Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur çe ky Islam çe ka kuptimin e tij të gjërë si fe e gjithë pejgamberëve dhe kuptimin e tij veçantë si fe me të cilën ka ardhur pejgamberi fundit. Muhamedi sallahu aleyhi vësallem, kjo është ajo me të cimë, Allahu është ikna që gjithi të praktikosh në jetën tëme. Pra do të kthejhemi të shembuli i mjekut, specialist dhe pacientit të sëmur. Nëse vjendo një uzim gaj ndë një mjeki i cili është i dëshmuar dhe i cili ka o përvojë dhe një huri me siguri se pacientit o të mundohet në mënirë të përpikt. Ti zbaton gjitha këshidat e këti mjekut. Gase di, se shërimi i ti është në këto këshilë, nga se di se përmisimin gjendjes e ti, shëndetësorë është mrenda këtyre pikave që i ka caktuar, mjeku, e si val të mos e pranon uzimin hynor, që Allahu Gjereshanu Hu ta ka dërguar, që ki uzim ta tregon rolin dhe vendin në gjithsi, rolin dhe vendin në këtë tokë, dhe më njërës e ti të, të duhet të jetosh, me siguri se këtë nuk e bon përveç një njeri i cili është më huës dhe i mirësive të Allahu, subhanahu wa ta'ala. Allahu në Kur'an thot, Ela ja'alamu men khalaka wa hua latifu al-khabir, a nuk di, ti kur dhe të thot Allahu, nuk e di se qëfar është në interesin tim, un e di më mirë. Allahu Gjashanu i përgjigjet, a nuk e di aje cili kryon, aje të ka kryu, aje din hulsit, që ti nuk i din për vetë vetën tënde. Aje din atë që është më e dobishme për ty, atë që është më në interesin tënë se sa tingë për edhvejtën tënë për dhe. Për edhvejtë tënë dhe, laja, lajmu men khalaka, wa hua latifu al-khabir, dërsa Allahu është aje që është i njoftuar. A nuk e din aje që ka kryuar edhe është i njoftuar një hëllësi dhe ka informat për mbiqdojtë gjë për lidhur me njeri unë. Allahu Xheshan uditoria e tij është gjithpërfshirëse, ka përfshirë gjitha aspektet e jetës njerëzore dhe nuk është e mundshme që Allahu mos mëdita as çat që na bën dobi. Prandaj njerëzit kanë nevojë për Zotin e tyre. Jo vetëm nga aspekti i furnizimit, jo vetëm nga aspekti i përgatitjes e tërë trupo, tyre trupore që të jetojmë në këtë botë. Allahu na ka përgatitur dhe ka për trupin tonë të përshtatshëm të jetojmë në këtë botë. I kanë anstruktuar gjërat për ne edhe i ka borë të mundshme neve që ti shprizëme të gjire, por aje që kërkohet për neve është të jetojmë si pas plan programit, si pas katalogu, si pas uzimeve dhe drejtimeve që i ka vendos, i gjithë dishmi dhe plëtë fuqishmi Allah gjellë shanuhu a gjellë gjelaluhu, pranda Allahu subhanahu wa ta'ala nuk kërë anë thot, festem sik bille dhi uhi e i lejkë, e ti ka pufort, pas asaj e cilat të shpalët, i në kjalla, si rati mustakim, sepse kështu do të jeshë në rrugën e drejt, kur të kapëm e fort, e të azbatojmë programin hyrënor, atë që Allah hojë kërkon për neva në jetën ton, atëherë do të regulohën që është jeton, atëherë do të drejtohën situatë ajon, atëherë do të jetojmë jetën fisnike, që Allah hojështë i knaqër që ne të jetojmë në këtë bot. Edhe për të në përmjet këti rukëtimit të shkurëtër në k endhe më të mirën në botën tjetër ato jënë gjenetet e Allahut Subhanahu Atala dhe mirësit e Allahut Subhanahu Atala që i ka pregaditur për njërëzit. Allahun nukur anë thot, fa imma ja tjen në keminni huden, fa mën tebi ja hudaje, fa la khaufun alejhim, wa la hum jahzenun, e nëse ju vjen, juve, u zimim nga mua. Atëherë, ta dini se aj i cili e pason, u zimin tim, tëtë të Allahut Gjëshanhu, nuk ka pëse të frikësohet, nuk kapse të frikzohet për ardhëmërin e ti, o lahum jehzenun e asë që ka shkak që të piklohet për diçka që i ka kaluar nga se ka qenë vazhdimisht, brenda apo në suazat e u zimit hynor që vjen për Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj, Allahu gjellëshanuhu a gjellë gjellaluhu për neve kërkon vlerat islame, me kuptimin e tyre si sistem, se si funksionon njëta njërzohet, si të duhet të veproj njëriju në këtë botë, e drejtojn drejt asaj ç'është dobi e dobishme, edhe burimi i tyre është Allahu xh xalashanhu. Ai ç'na jep këto udhëzime është Allahu xh xalashanhu i cili është krijuesi, i cili kërkon për nevet që tu përmbahemi. Prandaj kjo është veçoria e parë e këtij sistemit, është burimi i tij o shynor. Gjithashtu edhe qëllimi i veprimeve që i bën njeriu në jetën e tij është gjithashtu qëllim i nështrimit te Allahu subhanehu ve tala. Donë të thonë të abudiju, të vëgju, thonë djetarët, dhe më thonë njëta e njëriut, sistemi islam, si sistemi cili orienton dhe drejton njëriut, e drejton ka ajo, që ta realizon, apo të zbaton në jetën e ti, drejtimin e nështrimin dhe Allahut, subhanahu wa ta'al. Kjo pse është më rëndësi, nga se njëriu në jetën e ti, të përdiqme, me veprat e ti që i bon, qofë që në të aldurime, apo në një vepr tjetër, Qëllimi i ti, tij, synimi i tij më i lart është Allahu subhanahu wa taala. Nuk lidhet veprimi i tij me ndonjë interes. Nëse shikojmë jetër e shikojmë jetrën e njerëzve apo sistemet në të kaluarën, ata vazhdimisht janë munduar apo kanë insistuar në mbrojtjen e interesave të disa klasave, klasave të caktuara. Të varfurit edhe sot e ndigjem. Klasa e, e, e mesme mundohë që ti mbron dhe ti ruan interesat e klasës së mesme. Klasat e të pasurve mundohë që ti ruan dhe ti mbron interesat e tyre, duke mos i shikuar interesat e të tjerëve. Ndërsa Allahu xhaleshanuhum me këtë sistem që na e ka vendos si mënyrë jetës, si mënyrë mënyrë e, e veprimit në këtë botë, ne ka caktuar drejtimin drejt adhurimit të Allahu subhanahu wa taala. Në këtë drejtim çdo kush vepron me një qëllim që të arrin kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe nuk ka lidhje a është dikush i afërt me të apo është i largët me të nuk ka lidhje a është dikush i një race apo i një races tjetër a është i pasur apo i varfër ajo që ka rëndësi është kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala kënaqësia e Allahu xalla shanu wa jalla jalaluhu aty la rihet prandaj Allahu xhashan Kur'an thot ma uridu minkum Nëse la nuk rridojminkum gjaza wala shukura ne nuk kërkojm nga ju as shpërblim e as falendrim kjo esh maniera se si e kupton njeriu kërkimin e Kërkimi shpërblimit dhe nderimit dhe lartësimit te pozices ne boten tjetre ne e kërkojm per Allahu subhanahu wa taala prandaj ve pra ti boim i lidhim me enshtrim te Allahu xhe shenu me aspektin e adhurimit te Allahu xhellashanu dhe jalla jlalahu ne nuk e lidhim ngusht vetem me ndonj interes material Kjo nuk do të thotë se njeri ju nuk e kërkon të drejten e ti materiale që e posedon, se njeri ju nuk duhet të amer haku në ti. Asës i si kjo është e drejt e mbrojtur, do të flasim se preqedimet e këti sistemi të është edhe të jepet gjdo kujt haku që e meriton. Por si drejtim, ma shumë anon ka botat tjetër, se se ka kjo bot kalimtare. Ma shumë anon ka ahireti, ka shpërblimet e ahireti, se se ka kjo botë e cila është e kufizuar edhe me burset e veta, edhe me kohën e to, edhe me mirësitë e veta, ndërsa ahireti është hayrun lek menal ula, ahireti është më mirë për të dërguar në Allah, edhe kështu gjithashtu edhe për për për neve, sesa kjo botë e parë në të cilën e jetojmë. Prandaj Allah xhishan në Kur'an thot edhe e potensan thot kul in salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi Rrbiu Alamin tregon se jeta e njeriut namaziti thua i thot Allah pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe nepermetie edhe neve na urdhnon qe te them thua namazi im qurbani im jeta ime dhe vdekja ime jan thjesht vetem per Allahun. Domethën qellimi moi i lart osh knatësia e Allahu subhanahu wa taala. Ne na qellim. Doshta ne do te realizojm disa qellimet tona qe lidhen me kete botë por qëllimi kryesor dhe më sublim dhe më i lartë është aritja e knacisa Allahu Gjëshanë. Pra dhe kjo është veqërije vlerave islame si sistem. Se si funksionon në individi dhe qëqërije, është që ta drejton njeri unë, drejt në nështërimit dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. La shëri i kelehu, nuk ka të barabartë në asnjë aspekt Allahu Gjëshanuhu. Wa bidhali ke umirtu an awalun muslimin, Në vazhdim të jetëve, Allahu Gjeshana thot, me këtë jam i urdruar, thot pejkambejës Allahasem, edhe unë njëm i pari prej muslimanve, i pari prej atyre që i nështrohen Allahu Subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj, jeta, me gjithë sistemet e saj, me gjithë aktivitetet e saj, o shedrituar ka Allahu Subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj, edhe qdo shërbim, shoqeror, që e bën njeri ju, e bën me qëdhim që ta fiton knacina Allahu Subhanahu wa ta'ala. Edhe kjo, veqori realizohet vetëm në sistemin islam, në mënirën islamet të jetës. Do shta kur të thejmë i sistem duku si diçka e rande, e vështirë, por ajo është mënira se si ne e jetojmë jetën tonë, mënira se si i drejtojmë vepra tonës, mënira se si e realizojmë vetë vetën në këtë bot kalimtare në të cina Allahu Gjërë e Shanhu në e ka caktuar një kohë në të cina të jetëm. Prande, ajo Ço që qëllimi më i lart, që Allahu e ka vendosur për jetën në çdo aspekt është të arrihet shpëtimi i Allahut në xhenet. Kjo është qëllimi kryesor. Jeta jon, me gjitha angazhimet e ndryshme, me gjitha profesionet e ndryshme, me gjitha mënyrën se si e kalojm kohën, duhet të qbejsimtari, nëse e pranon vlerën islame, ta ket një drejtim, aj drejtimi është drejt kënaqësisë së Allahut xhashanuhu, drejt shpëtimit në xhenet, drejt mirësive të xhenetit tas ia ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala gjithashtu për veçorive thellëra e islamit si e si sistem i jetës njerëzore apo sistem i jetës shoqërore është fakti se krijohet plotësim Allahu xhesheanu ka krijuar kategoritë të ndryshme të njerëzve dhe fejtë nuk kërkon që ata të janë në konflikt ne kemi na fol për këtë çështje nuk don Allahu xhesheanu që të krijohet konflikt mes e kategorive të ndryshme të njerëzve në shoqëri. Përkundrazi, mundohet Allahu xhëllah, Allahu xhëllah ka vendosur islam i sistemi i cilësi nëse njeriu e zbaton, do të arrijë një plotësim. Gjithë aspektet e jetës do të plotësohen, gjitha kategoritë e njerëzve do ta plotësonë një tjetra të, të krijohet një sistem i përkryer i angazhimit me të cilin njerëzit do ta fitojnë kënaqsinë Allahu subhane ve te. Prandaj veçori e tretë është, e para ishte sa është burimi hino Veçoria e dytë është se Allahu xhëshanuhu në praninë e sistemit i drejton njerëzit drejt në shtrimit ndaj Allahu xhëshanu dhe drejt vendosjes së qëllimit më të lartë që është nësi Allahu xhëshanu gjithashtu edhe është veçoria e plotësimit. Krihohet një shoqëri ku pjesë të ndryshme të shoqërisë e plotson njëri tjetrin, e përforcon njërin tjetrin, edhe i realizojnë qëllimet e përbashkëta me një bashkpunim nën hijen e shpallës së Nore që Allahu xhëshanu e ka shpalë, përndaj Allahu subhanahu at'ala, duke dosh me të regu se njërju nuk duhet të izolot tërsisht nga dunjoja, dhe nuk duhet tërsisht t'i të kushtot dunjojës, thotë, wëbë të gifime, atak Allahu dar al-akhirate. Në atë që të Allahu të akadhon kërkoje, botën e amshuash me të ahiretit, uëllë atën sa nësibë e kefine minët dunja. Në atë që të akadhon Allahu të akadhon kërkoje ahiretin, por mos e haroj dhe hisen të ndë në këtë, botë vë ahsin kema ahsen Allahu i lejkë edhe bëhu bëmires ashtu si që është reguar bëmires Allahu subhanahu wa ta'ala ndajtej. Përëndaj, Allahu qërësha nukërkon që të vendoset baraspesha mes qëllimit të kësaj dunjaje edhe qëllimit në botën tjetër. Allahu nukërkon për neve që tërsisht të humbim kontaktin me dunjan, të izolejmë apo të pribëjmë vetë vetë nga misit të kësaj dunjaje për kundrazi, kur konçë ato ti plotsojm qëllimet e kësaj donjëti lidhim edhe me qëllimet më të larta të botës tjetër dhe të kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Do të ndalemi për një çast, apo për disa çaste, për ta bërë një pauzë për ta vazhduar misionin ton në pjesën e saj të dytë. Kështemi për sëri në emisionin ta, ishim duke folë për kuptimet e nocionit vlerë islamë dhe thamë se një për kuptimeve që i ka kjoj nocion është sistemi, mënira, jetesis, mënira e jetesis apo mënira islamë e jetesis apo ta që e më kushtimisht sistemi operativ i mënirës e si duhet të jetoj njëriju në këtë botë dhe thamë se a i ka disa veqëri, veqëria e parë ishte veqëria se e ka burimin hynorë është sistem i cili është i shpallur nga Allahu xhashan, nga e gjithdijshmi dhe i plot fuqishmi. E përmendëm se është një sistem jetës i cili e drejton njerëzit drejt nështrimit te Allahu subhanehu ve teala. Gjithashtu e thamse or sistem i cili i angazhon gjitha forcat e shoqërisë, madje gjitha forcat brenda individit për ta realizuar qëllimin më sublim, ëshnatia e Allahut subhanehu ve teala. Ajo është nështrimi te Allahu subhanehu ve teala dhe të fitojmë kërësin e Allahu Gjellë Shannuhu e Gjellë Gjellalu. Në këta pjesë të emisionit dhe të flasim për disa synime që i ka këj sistem, apo cilët janë synimet që këj sistem synon të i realizon e të arin të këta. Me siguri se që është tja e parë, e cila njëri u duhet të aketën si, si qëllim në jetën e ti, si një cak të i cili dëshirën të arin është, që ti realizon të drejtët dhe Allahu Subhanehu etale, dhe ndaj të gjithave, dhe të set ka obligim, apo ka ndërnjë detyrim. Të hkikul hak, kjo është ajo, që djetartë e mërojnë që të realizohet e vërteta, e vërteta, apo të plëtsohen detyrimet e njërjut, fjidhimisht dhe Allahu Subhanehu etale, fjidhimisht dhe krijuosit të gjithsis, i cili është zoti i në, të cilët i nështrohemi dhe të cilët ne e adhruem. Për ndaj, pas taj vinë, ti realizojmë detyrimet tona dhe obligime që i kemi dhe i pejgamberit, sëllohu a.s. Ti realizojmë qedimet apo atë që e kemi si obligim, ndaj prinderve tonë, ndaj grave tonë, ndaj bashkëshortëve tonë, ndaj fëmive tonë, ndaj fëqinime, ndaj gjerëzve në përgjësi, ndaj besimtarve. Për këto të drejta, do të flasin pak mamon, por duha të thamë se këj sistem, si sistem që Allahu Gjeleshanu e ka vendosur edhe e ka zgjedur për njeriun, e ka këtë qëllim të parin. Ta realizon të drejten e nështë e Allahu subhanahu etale. Njeriun i cili e ka kuptuar se është i kryuar nga Allahu Gjeleshanu edhe e ka kuptuar se Allahu Gjeleshanu për te e ka caktuar më njërën më të mi se si duhet të jeton në këtë bot, e ka një qëllim ajo është ta arin që ta plëtson obligimin e ti apo dhe tyren që e ka nda Allahu Gjereshan duke e njësuar ata, duke e adhuruar ata dhe duke e falenderuar Allahum subhanahu wa ta'ala kjo është ai qëllim më i lartë kjo është ai qëqu të hkikul haq realizimi të vërtetës apo me e plëtsu të drejten që e kemi apo që e ka Allahu Gjereshanu bineve apo hakun që e ka Allahu Gjereshanu që ne duhet ta zbatem edhe t'ia plotësojmë sikur drejt e drejtë e tij subhanehu ve ta'ala. Prandaj kjo është qëllimi apo synimi i parë i sistemit islam, që të realizohet kjo. Çdo gjë, çdo dispozit, çdo vlerë që ekziston në islam në vetveten e përmban këtë qëllim, këtë cak. Ajo është të plotësohen detyrimet tona ndaj Allahut xhashanuhu. Dhe si plotsim i detyrimeve tona ndaj Allahut xhashanuhu të plotësonë edhe obligimet tona ndaj pejgamberit sallallahu alaihi dhe, dhe muslimanëve përgjithësisht. Dhe gjitha, dhe gjitha kategorive të njerëzve ashtu si është i knaqën Allahu subhanahu wa ta'ale Allahu gjëshan Kur'an të thotë wa le asër, pa shakohen inna l'insane le fi khusër me të vërtet njerëzit janë në humbje illa l'ladhina amenu wa amilu salihat për është atyre që besuan që besuan edhe bën vej pra të mira wa te wasau bil haq edhe porositën njërit jetin me të vërtetën kjo është e vërtetën realizimi i Obligimi vetë që kemi ndaj të tjerëve, devet vetes ton, duke e madhuruar Allahun subhanu te ala ose qëllimi i adhurimit është çfarë që ne të shpëtojmë nga hidhrimi i Allahut subhanu te ala, ta fitojmë krasinë e tij. Prandaj, ë vlera islame si një sistem, e cila e cili, cili e organizon dhe e drejton jetën e njerëzit e ka qëllimin që të realizohet fillimisht obligimi jonë janë dhe detyra jonë ndaj Allahut subhanu te ala. Dhe kjo është ai ai haku më i lart e vërtetë, më e lart e cila duhet të realizohet në jetën e njerëzve. Prandaj kjo është qëllimi i parë. Gjithashtu, për qëllimeve që janë shumë e rëndësishme e që lidhen shumë ngushtë me vlerat islame, është edhe të realizohet qetësimi i njerëzit. Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar njeriu dhe brenda tij e ka vendosur zemrën, e cila në gjuhën arabë quhet qalb përshka këtë rotullimit të shpesht. Edhe vetë mja gjë, e cida e qëtëson zemën, edhe vendosë në vendin e duhur, edhe e bën që ajo të pushon, edhe të gjenë prejhje, edhe të gjenë gëzim dhe lumëturi në jetën, nësa e është imani. Allahu në kuna thotë, e le abidhikri lahi të të mejnon kulub, a nuk është të vërtet, se me përmendin Allahu gjeleshanu hu, qëtësohen zemënat. Përnda Allahu gjeleshanu hu për qëllimeve të këtij sistemi theqsor, që është Islami, e ka vendosur edhe që të qetësohet njeriu, të gjen prehtë, të gjen lumturinë në jetra e tij të, të përditshme. Prandaj, ai do të gjen qetësi shpirtërore, po shpirtin e tij do të kupton se shumë prej problemeve me të cilat ai ballafaqohet, Allahu xhashanu i ka caktuar për shkak të urtësisë sublime që e din Allahu xhashanu dhe më të lartë. Shumë prej mirësive do të kupton si dhon tipe Allahu xhaishan por në të njëjtën kohë si një sprovë sheh Allahu xhaishanhu se a do të veprojmë ashtu siç është i kënaqsh Allahu xhaishan apo ti të kalojmë kufit, edhe do të veprojmë ashtu si nuk është i kënaqsh Allahu xhaishan. Gjithashtu me anë të zbatimit të Islamit do të realizohet edhe domethënë qetësimi i shqisave. Allahu subhanehu ve teala këto shqisë me të cilat na kanë dërguar dhe me të cilat i ka vendosur në trupin ton, na e ka bërë të mundshme që ta njohim botën edo që në robotën ta njohim krijuesin e saj ta dëjohet t'anihohim Allahun xhansanu hudata forcojm bindjen tonë Allahu, ta Allahu subhanahu taala por fatkeqësisht njerzit thosh çesa në vend se me i drejtu drejt rrugës dobishme drejt rrugës e cila siguron atyre rritjet e bindjes dhe në anshtrim më të mirë dhe më të mandaj Allahu subhanahu taala bëntë kundartën ajo është bëjnë gjëra që nuk është i kënaqur Allahu subhanahu taala prandaj do që Zbatuar Islamin si mënyrë e jetës ti i qetson edhe shqisat tuaja. Syri yt nuk dëshikon drejt haramit. Syri syri yt shikon drejt asaj që e do Allahu xherrëshanu. Edhe ti këtë begati et e pa amurit e shfrytëzon për të lexuar Kur'an, për të shikuar krijimet e Allahut subhanehu ve tala në gjithësi, në vetveten, edhe në horizonte. Me antë cilëve neve në vërtetohet ca Allahu Gjereshan është një i vetëmi. Përndaj, kjo është një loj i tjetër i qëtësimit që arihet ku një rju e zbaton sistemit. E para ishte shpirtron, shpirti i ti qëtësohet edhe dinë se është brenda një anijet të sigurt e cila nëse aj vepron si pas uzimeve që i ka vendohë, skrius i gjësis do të ari ndër i të ca ku i ti. E dhita është edhe i qëtësohet e shqisat e ti edhe mundohet dhe më tonë ti te i kalon disa probleme me anë të mbështetis të ka Allahu Gjereshanu dhe më tonë, apo do t'i arinë kjo është pa dyshim me se mbështetet plotësisht me edhe me tërsinja ti të te të ka Allahu Gjereshanu dhe kërkon dihme në ti me siguri dhe ti te i kalon ato vështirësi me lehtësim edhe me kuptim edhe ti shvizon ato shqisa për gjera që Allahu Gjereshanu i ka, i ka lejuar apo i ka vendosur nga fillimi që t'i shpjegojmë për ti kuptuar dhe për ti mësuar ato gjëra. Gjithashtu me anë të zbatimit të islamit në rrugë e arrin edhe qetësimin emocional. Gjasë din se kujt duhet më e dhon dashurinë? Ku i duhet më drejtu dashurinë? Te kush duhet më drejtu urrejtja? Te kush do të më urrejë u drejtu mbështetja dhe kështu me radhë. Allahu xheshaan duke ti dhon drejtimet dhe orientimet në jetën tënde ta siguron edhe këtë qetësim emocional. Sot jetojmë në një kohë ku sot numri i vetvrasjeve, ku njerëzit jetojnë pa shpresë. Edhe pse të gjitha kushtet materiale i kanë në rregull, edhe pse të gjitha mirësitë që i kanë që kanë të bëjnë me këtë dunjë, ndoshte në shkallë shumë të lartë, po megjithatë ku nuk ka qetësim emocional, tek ata ndodhin probleme edhe njeriu mendon se rruga më e shkurtër për të shpëtuar në këtë botë është vetvrasja edhe nuk e dinë se këtë mund të të i kalon nëse jeton si pas uzimeve të Allahu, subhane më talë. Nëse jeton si pas porosive të Allahu, gjërëshanë, do të arihet këj qëtësim dhe këj loj i e, jetës të qetë në këtë botë. Do të tonë, tam, ku shë jeton islamin, si sistem, brendat e cilët jone dhe vlerat islame, do të ari në qëtësinet i shpirtrore, do të ari në qëtësine ti shqisore, do të arhin qëtësine ti emocionale, gjithashtu edhe qëtësine ti seksuale. Së Allahu Gjereshanu hu ka caktuar një njët, bashkëshorë të në ti, që ajë të gjenë prejhe pransaj. Allahu në kuna thot, wa min ajatihi en halakaleku min enfusikum ezuajja liteskunu i lejha. Dhe nga argumentet e Allahu Gjereshanu hu është edhe një që Allahu Gjereshanu hu e ka kryuar për juve dhe bashkëshorë të në tuajë tuaj çiu pran sajt të jeni preh të qetçoheni. Gjithashtu Allahu dhe Shehan thot, ja Yuhana asu ittakurabukum alladhi khalaqakum min nafs wahida wa khalaqa minha zawjaha. O ju jeras keni fit nga Allahu dhe Shehanu, i cili ju krijoi nga një shpirt. Pre të cilës, pre të cilit shpirt e krijoi edhe bashkëshortën e tij wa batha minhu marjalan katira wa nisaa. Do nga këto dy pastaj krijoi shumë njerëz edhe shumë pop. Domethënë, kjo është rruga legjitime për ti, për ta gjetur që të sin, apo për ti plëcuar epshin seksual, Allahu Gjeshano e ka para pa, do më thonë dhe të arihet që të sim i plot i njeriut, dhe në nështrimi i ti plot dhe Allahu subhanahu et ala, në këtë bot dhe dhe të të i kalohen shumë nga problemet me të cilët badafaqion shocëri të sot, për shkak se nuk e jetojnë islamin. Përndaj, këtu edhe të përmjudhëm këtë pikë të partë, apo kuptimin e parë të vlerës islame, është, e cila është ë sistemi se si duhet të jetojë njeriu apo si duhet të funksionon besimtari në këtë botë, do të them i përmendem veçoritë e tij, si veçoritë këtë sistemi gjithashtu ka dy qëllime, sepse ka më shumë se këto dy qëllime, ne i përmendëm vetëm si synime që realizohen me anë të cilave nënkuptohet apo e, insistohet në pranimin e vlerave islame si vlera që duhet të zbatojmë jetën tonë, ato janë realizimi i vërtetës, realiteti i vërtetë më i madh është që të ndërtuohemi dhe të madhrohemi allohxhan dhe e dyta ishte që të arrijm qetësinë dhe prehjen ashtu siç e ka caktuar allohxhan edhe në aspektin emocional, edhe në aspektin shpirtëror, edhe në çdo aspekt të jetës njerëzore duke jetuar sipas uzimeve të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ky ishte kuptimi par i parë i asaj që ne e mëruam si kur vlerë islame. Tani dhe të shkojmë të kuptimi i dytë, i cili është një kuptim shumë i rëndësishëm. Një prej kuptimëve që i ka vlera islame në gjuhën arabe, është edhe gjdo kujt t'ja japim të drejten e ti. Gjdo kujt t'ja japim atë që aj e meriton, apo atë që aj e, e ka përrejten të drejtë, dhe më thonë, detyrimet tonë ndajtë të tjerëve. Pra ndaj, kërën pyjëtur, disa djetarë ka thonë, cilët jonë obligimet, apo detyrimet që i kemin e ndajtë tjerëve në islam, apo në pikë të shkurt, ramundit e një telegonit, ka thonë, ato jonë në disa kategori. Dhe më thonë, disa kategori të obligimeve që i kemin ndajtë tjerëve. Kategoria e parë është obligimi jonë, apo e drejta e Allahut subhanahu wa ta' al prandaj allahuxh januhu e ka vazhdimisht në vendin e parë këtë duhet ta kemi sikur sikur udhërfyes së sinjë pik orientimi është që duhet ta vendosim të drejtën e allahut subhanahu wa taala edhe e drejta e allahut januhu çfarë nuk kupton nuk kupton që ne tanjësojmë allahun subhanahu wa taala sikur një vetëm se është i nuk ka shembull, nuk ka shok apo të barabart as në emrat e tij, as në cilësitë e tij, as në veprat e tij Edhe duhet të besojmë se Allahu është i vetmi sundues, posedues i gjithë gjithësisë, edhe ai i cili e drejton gjithësinë. Edhe ai është furnizuesi, edhe në dorën e tij është çdo gjë dhe as gjë në atë që ai e sundon nuk mund të ndodh pa lejen Allah, e le. Allahut subhanahu wa taala. Allahu nuk ranë thotë tabarakalladhi biyedihi almulk. I madhruar apo i begatuar është Allahu që është në dorën e tij është sundimi wa huwa ala kulli shay'in qadir dhe është gjithë fuqishëm. Domethënë çfarë don bën Allahu subhanahu wa taala. Dhe e parash kë është kanësimi i Allahut subhanahu wa taala. Tanjësojmë edhe askën tjetër mos ta krahasojmë e ta bëjmë të barabart me Allahun jallashanehu wa jalla jalalu. A dhyta është që ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Prandaj këtu flasim për shka për kuptimin e vlerave islame si një mënirë se sine gjdo kujtja japim ha kun që e meriton, gjdo kujtja ndajmë atë që aj e meriton, apo qëfar të tyrimi edhe obligime kemi nda e të tjerëve? Dhe thamë se e para është ka obligimi, obligimi jo nda Allahu subhanahu a thane. Dhe thamë e para është ta njësojmë, edhe mos të konsidurim asë as kënd të barabart me Allahu subhanahu a thane. Asë në qenje ti, asë në emnet e ti, e asë në cilësit e ti. Edhe ajo është të nduohë si i gjithësisë, i cili posëdon çdo gjë dhe çfarë do, do ndod, që do, Allahu ndodh, edhe ato që Allahu nuk e do, ajo nuk mund të ndodhë. E dytë, si obligim, dhe Allahu subhanetauri pikëaj ditësh që ne ta adhurojmë Allahun subhanehu vetare. Tanësojmë Allahun me veprat tona. Çfarë do të thotë që ato që e pohoi kemi si besim, ta vërtetojmë edhe me adhurimet tona, ta adhurojmë Allahun sepse Allahu sepse ai është Zoti i vetëm, ai na ka krijuar, ai na ka funizuar, ai i ka Në ka ndëruar duke i urdhruar me nekat që na që të na bëjnë sërë. Allahu xhëllahunam ka veçuar prej krijesave të tjera. Edhe prej neve kërkon që ne ti drejtohemi Atij me disa llojet e adhurimeve, sikurse është duaja, sikurse është përmendja e Allahu xhëllahunam, sikurse është kërkimi i ndihmës, sikurse është kërkimi i shpëtimit, sikurse është nënshtrimi ndaj Allahu xhëllahunam, sikurse është për uljen ndaj Allahu xhëllahunam, sikurse është shpresa, sikur që është edhe frika për Allahu xhëllahunam, sikurse është zotimi. Por Allahun xheshane, të gjitha llojet e adhurimit duhet i drejtohen vetëm Allahut subhanehu ve teala. Wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a. Allahun xheshane, a Allah dhuro yani Allahun xheshane dhe mos e konsideroni askë kënte barabart me Allahun xheshane ve teala. Do qëllimi është çfarë që ne tën, të asken, tja, që të, të, të, të me anë të adhurimit ton të adurojmë vetëm Allahun xheshane dhe askën mos tia para çe ta barazojmë me Allahun subhanehu ve teala. Gjithashtu prej Obligime që i kemi ndë Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, është edhe të, ësht, të falendrojmë Allahun për mirësi që ne i ka dhënë. Vajtë edhe në rabbu këmë, në inë shëkërtum, në ezi i dhe në në këmë, dhe kërë zotë juaj, thotë Allahun në kërën, proklamoj, edhe e publikoj qartë dhe haptas, nëse ju falendroni, unë edhe të ishtoj mirësi temi. Përnda Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, për neve kërkon që ne të falendrojmë atë për mirësi të falend gjithashtu edhe të falendrojmë edhe veve pre tona duke i përdoru ratë të begati dhe mirësi në qështje që me të setë janë këtë është ikna që Allah u gjëshantë. Në thonë, kjo ishte aspektja po të tyrimi jonë që e kemi dhe Allahut, subhana vëtala, si një prej kuptimeve të vlerës islame si diçka rëthë të cilës ne do të flasim në emisionin tonë që të tërimi i vlera. Pas këti, obligimi që e kemi dhe Allahut vjen edhe obligimi që e kemi dhe pegamberi Allahu subhanahu wa ta'ala dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, dhe kjo është beqatia më ma e madhe për njerëzimin. Ja dha shpatën e fundit, edhe drejtimin e fundit, apo ja dha mënyrën se si duhet të jetojnë, jeton, jeton ai i cili dëshiron shpëtimin e këtij botë në botën tjetër. Ai dërgoi që njerëzit të nxjerr nga errësirat në dritën e Islamit, nga robërimi ndaj të tjerëve në robërim ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Çe të shpëton, shpëton nga Uh, gjithë llojet e nençmimit dhe apo shtrimit që i përjeton njeriu i cili nuk i nashtrohet Allahu subhanahu wa taala. Prandaj kjo është një obligative apo beqatia më e madhe që Allahu ja ka dhënë njerëzimit. Edhe preobligimet që i kemi ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ta duam që të bindemi urdhrave, që të dërgojmë salavatin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhësa dashuria jo ndaj tij nuk është dashuria e shprehur me fjalë. Nuk është dashuria që si shprehet me anë të vjershave apo poezive të thurura për madhërin edhe për dashurin të ndër e pegambejët së dëllohone. Por për kundrazi, është dashuri e cile më zbatohet me këto pikë. E para është të besojmë atë që ajna e ka sielë si lajmë. Atë që ajna e ka kumtu e besojmë si kur e vërtete pa muhushme dhe nuk e muhojmë. Nëse derit e këne ka arritur në mënirë, autentike pa asnjë domethën dyshim në mënyrën se si është transmetuar për deri tek ne ne duhet ta besojmë edhe ta pranojmë gjithashtu të dhe dhe zbatojmë urdhrat e tij urdhrat e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem o shohbligi ma ataqu murrasul fa khuduhu ata çojë përdërguar juaj merreni o ma neha kuma fa entahu ndoshta çu andalon largohuni prej saj prandaj që është edhe një element tjetër me zbatu urdhrat e tij Edhe gjithashtu me u largu prej ndalesat e ti që i ka vendosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zon ku to ne manifestojmë dashurin ton. Gjithashtu edhe pika e katërt en la na abudallahu illa bima sharrahu lana. Çe të mos adurojmë Allahun xheshan në, në mënyrë ndryshe, përveç në mënyrën se si ne ka liqjesuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është kuptimi i obligimit që e kemi ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kto i përmendin në mënyrë taksative 1 nga 1 me qëdim që e mos të zgjirohemi, por kjo ka të bëj me elementin se vlera islame është ajo e cila prej neve, apo e ka kuptimin që ne ti zbatojmë obligime tona, detyrimet tona që i kemi në këtë botë. Fidhimi shde Allahu Gjashanu, pas taj nda i pejgamberit, pas taj nda i prinderve, islami është taj e cili kujdejset për familjen, edhe insistojnë që njerëzit ti respektojnë prindërit e tyre. Gjithashtu, edhe të jet respekti ndaj prindërve në një pozitë të veçantë, në një pozitë e cila më është më një herë pas obligimit të respektimit të Allahut subhanahu ta Allah alla ta wa taala. Allahun kur na thotë ve qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana dhe Zoti i gjykoi që mos të adhuroni askën tjetër përveç Allahut xhe shenuhu dhe të sillni mirë ndaj prindërve. Dono thon këjo është ajo që kërkohet për neve. Prandaj Mirësjelja, apo bëmirësia nda i prindërve, është duke i ndëgjuar, apo duke i zbatuar atë që ato i kërkojnë për neve, duke i respektuar, duke i të reguar modesti para tyre, gjithashtu duke i bërë veprat mirë e mirën nda i tyre, dhe duke i tonë e shfaqur dashurin të nda i tyre. Por nëse vjen elementi kur prind i prineve, kërkon që të bëjmë diçka medicina, lojësha nuk është t'i knaqër, qëfar dhe të vëpërim në kët Ata rëvlen, vëjnë gjah edhake, alla në tushri kebi, ma lejse le, le kebi hi ilm, fe la tu ti ahuma. A nëse ata mundohen për teje, apo mundohen që me të shtyti, o Muhammed sallallahu alai sallam, apo do njënë rinë prej besimtarve, që të ti bosh shirkë Allahu subhanahu wa ta'ala, atare nuk duhet ti bindëmi atyre, vëjnë gjah edhake, na tushri kebi, ma lejse le, le kebi hi ilm, fe la tu ti ahuma. Atare mos indigoh, urnat atyre, wa sahibu ma fi dunya ma'rufa dhe vazhdon a jeti dhe thot ndërsa në këtë botë ndaj tyre sillu mirë prandaj vet fakti se ata nuk janë besimtar apo mundohen që me të largu nga rruga e drejtë nuk e anulon obligimin tonë apo nuk e zhvlerëson obligimin tonë që të sillesh mirë ndaj prindërve tuaj prandaj kjo është obligim ndaj prindërve me siguri se pozita e nanës është në një shkallë më të lartë sesa se pozita e babait sikurse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem i ushtargjë duratë njeriu të cilë ka artë Muhamedi sallallahu alaihi ve salam dhe ka thënë ana haqu bi husni sahabati kush më shumë ti emeriton si edhe thimet e mira apo uh, shoqërimin tim më të mirë ka thënë ummuke ka thënë nëna jote pastaj ka thënë kush ka dhan përsëri nëna jote pastaj kush pastaj përsëri ka thënë nëna jote pastaj në, kur për s katëti është para pyetja ka thënë atheros bab babai ba, si. sigurisë këto janë disa ë ndërimet që Islami e ka banon as e cila është kujdesur e ka mbar e ka mbajtur famin në barkun e saj, e ka ushqyer, është kujdesur për ta, prandaj edhe pozita e nënas me siguri është për disa shkalla, por për disa nuanca më lart se sa pozita e babait në ditën e ditës më pas respekt. Ne këtu do të ndalemi, ë me shpresë që inshallah pas së do të takojmë në emisionat të ardhshëm ku do të vazhdojmë shpjegimin ton të pesë kuptimeve të nocionit vlerë islame, me që dhim që ta kuptem, se me të vërtet vlerë e islame nuk e ka atë kuptim, kuptim të ngusht, sikur se e paracesin gjuhtart, apo se e paracesin sociologët, për është diçka më e gjërë, ne i përmendën këtu dy, ajo ishte e para se vlerë e islame është sistem, mënyrës e si e to njeri unë jetë në këtë bot, dhe dyta ishte, mënyrës e si ne i zbatojmë obligimet tonë dhe të, të, të, të, të tjerëve në këtë bot, ما قال في نفضهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته